Þá komu farið sér og satt úk þér, vildu freysta hans og báðu hann að sína sér himni. Hann svaraði þeim a kvöldi segir það verður góðviðri því að róði er á lofti og að morgni. Yllviðri í dag, himnin er rauður og þung búin. Útlitt loftsins kunnið er ráða en ekki tákn tímana. Vond og ótrú kynnsluð himtar ták en eigi verður henni annað takk gefið en takkn Jónasar. Síðan skildi hann við þá og fór. Þegar læri svinnudur fóru yfir um vatnið, hafðu þeir glimt að taka með þessi brauð. Jésús sagði við þá, Gætiðiðar, varist, súldegg, farislega og sattúk hega. þe þeir rættu sína millið að er hefðu ekki tekið brauð. Jésús var þess vísus og sagði, Hvað eru þeir að tala um það, trúlítlir menn, að þeir hafið ekki brauð? Skinnið er ekki enn. Minnist ekki brauðana 5 anda 5000 5.000 og hver margar korfuð þeir tókuð saman? Eða brauðana 7 and að 4.000 og hver margar korfuð þeir tókuð saman? Hvernig má það vera að þeir skinnið ekki? Að ég var ekki að tala um brauð viður, varist súldeg farið sé og satt þá skilduðir, að hann hafði ekki talað um að vara súldegi í brauði, heldur kenningu farið segja og satt úk eða. kom í byggði sessaröf Filippi spurði hann lærisfinna sína, hvert segja menn mannssonin vera? Þeir svörðu, sömur Jóhanneskýra, aðrir Elía og enn aðrir Jérmía eða einn af spámununum. Hann spyr, enn þér, Hvert segið þér mið vera? Simon Pétur svarar, þú ert Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Þá segið Jésús við hann, sætt er Simon Hold blow, þú Simón Jónasson. Holt og blóð hefur ekki ofinverða þér þetta, heldur fæði minn á himnum. Og ég segið þér, þú ert Pétur, kletturinn. Og á þessum kletti mun ég byggja kirkju mína og máttur heljar mun ekki á henni sigrast. Ég mun fá yður líkla himnaríkis, og hvað sem þú bindur á jörðu, mun bundið á himnum, og hvað sem þú leysir á jörðu, mun leysst á himnum. Þá lagði hann ríkt á við lærisfinnana að segja engum að hann væri Kristur. Uppráð þessu tók Jésús á sína læði sinni sinni framá, að hann ætti að fara til Jerusalem, Líða þar margt af hendi öldunga, æðstu presta og fræðimanna og verða lífláttinn en rísa upp á þriðja degi. En Pétur tóka og einmæli og fór að átelja hann. Guð náði þig, herra. Þetta má aldrei fyrir þig koma. Jésús nýri sig við og mælti til Péturs. Vík frá mér, Satan, þú ert mér til ásteytingar. Þú hugser ekki um það sem Guð sér. Það er það sem manna er. Þá mælti Jésús við læri svinna sína. Hvers sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossin og fylgi mér. Því að hvers sem vill bjarga lífi sínu mun tína því og hvers sem tínir lífi sínu mín vegna mun finna það. Hvað stóða það mannina eignast allan heimin og fyrir að gjöra sálu sinni? eða hvað gæti maður láti til endurgjalds fyrir sálu sína. Mannssonurinn koma í dýrð föðusins með englum sínum og þá mun hann gjalda sérhverjum eftir brektni hans. Sannlega segið yður, nokkur er þeirra sem hér standa munu eigi döiða býða fyrir þessi á mannssoninn koma í ríki sínum.